și în și pe pământ, el tată, sfânt. Aici este preotul Valeriu întâmpinându-și cu multă bucurie și cu plăcere, ascultătorii cu ocazia programului L046 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, iubiți ascultători, toți aceia care îl iubiți, îl apreciați și îl așteptați, ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca la capitolul 3, din care vom avea pentru început versetul 25. Desigur, suntem nerăbdători să cunoaștem cele ce au urmat în povestirea pe care am început-o, nu demult, în legătură cu Delia. Așadar, Delia, în ultima împrejurare, fusese așteptată de către misionarea care i s-a făcut promisiunea că va veni la adunare, nu a venit, dar a făcut ceva mai mult decât atât. Vom afla astăzi. După despărțirea noastră, își continuă relatarea, misionarea, care ne-a făcut cunoscut această întâmplare, Delia a avut o zi foarte frământată. Simțăminte necunoscute îi năpădeau sufletul. Ea a încercat să le înnece în băutură. Astfel a băut pahar după pahar și, ciudat, din ce bea era tot mai vioaie, așa fel încât spre seară avea mintea limpede, ca mai înainte de a începe să bea. Se simțea tot mai nenorocită. A intrat apoi în locul în care am întâlnit-o cu o seară în urmă, a luat dintr-un pahar trandafirul pus acolo și a vrut să-l prindă cu un ac la brâu. Floarea era încă frumoasă. Totuși Delia a văzut că începuse să se vestejească. Gândul sărmanei fete s-a dus la zilele când și ea era curată ca această floare. Și-a mai adus aminte apoi de copilăria ei veselă și de iubita ei mamă. S-a gândit că și-a pierdut în păcat frumoșii ei ani, așa cum se vestejise trandafirul. Așa este, și-a zis cu glas răspunzându-și ei însăși. Și pe urmă? Încă o dată de Elia a privit floarea veștedă și răspunsul la această întrebare a înfiorat-o. Iadul! Simțea că părul îi se zbârlește în cap în timp ce tot trupul de groază parcă și pierduse toată vlaga. Îndată ce și-a adus aminte de făgăduința dată de a merge la adunarea de vestire Evangheliei, o rază de speranță a făcut-o să se bucure cu încredere că s-a luminat, s-a întors la tovarășii și le-a spus. și mei, în această seară eu vă părăsesc. Din mulțimea tovarășilor s-a auzit un glas. Adevărat? Eu cred că Delia nebunii, fiindcă a pierdut mult sânge și în ceea din urmă loviturile pe care am dat-o. Ei, și unde te duci, Delio? Acolo unde se vestește Evanghelia? A răspuns ea mai hotărâtă ca oricând. Văzând că nimeni nu poate împiedica de la hotărârea ei, unul din cei din bandă a întrebat-o: Delia, ai bani? Eh, niciun bani am, a răspuns ea. Uite ce, dacă vrei să pleci, trebuie să ai ceva bani. Și dându-i toți banii pe care avea aveam buzunare, a spus: N-are să fie nimic dacă nu voi mânca în această seară. În schimb, tu vei putea lua autobuzul. Într-o clipă, s-au înțeles cu toții și s-au hotărât să o însoțească până la stație. Mergând, doi câte doi, Mica ceată a urmat-o și în clipa când s-a suit în mașină, unul din ei a strigat. Ținte bine, Delio! Când mașina a pornit, au strigat cu toții. Noroc bun! Și nu ne uita și pe noi. A plecată peste ușă, Delia le flutura Batista în semn de despărțire și le-a strigat. Da, niciodată nu vă voi uita! Și într-adevăr și a ținut cuvântul pentru că din ziua în care a găsit pe mântuitorul Singurul ei gând s-a îndreptat spre mântuirea sufletelor acelor vieți oameni. Haideți, pentru o clipă, să părăsim împrejurarea aceasta și să ne îndreptăm către noi cu următoarea întrebare: Purtarea acestor oameni de căzuți nu este oare o lecție pentru noi? Când au înțeles că tovarășa lor vrea să se întoarcă pe calea cea bună, au ajutat-o cu ce au putut fiecare. Oare câți păcătoși au fost ajutați de noi să se arunce la picioarele Domnului Isus? Oare am dat noi vreodată prețul prânzului nostru în vederea acestui scop? Bună întrebare! Și vreau să spun apăsat: Nu se poate să-l fi primit pe Domnul Isus Hristos, acela în care Dumnezeu ne-a tot ce a avut în toată creațiunea mai bun și mai frumos, fără ca tu la rândul tău, născut din jertfă, să nu te jertfești în același fel. Întorcându-ne la împrejurarea noastră, aflăm că la adunare Delia, a auzit încă o dată cum Domnul Isus a venit și a murit pentru păcatele lumii, cum a purtat în trupul lui pe nem tuturor oamenilor și cum sângele lui curățește orice păcat. De la adunare, Delia, de însoțită de câteva tinere, a fost dusă la cămin unde a fost bine primită, îmbăiată, îmbrăcată ca pentru culcare și condusă la pat. În mână, ținea încă trandafirul, acum însă cu totul veștejit. Voia cu orice preț să-l aibă, chiar și în camera de baie. În aceea zi, o tânără care venise să le dea ajutor a primit un trandafir aproape la fel cu cel al Deliei de și, împinsă de dragostea pentru sărmana fată, el a dăruit pe ei în locul celui veștejit. Mai târziu, vorbind de această împrejurare, Delia Elia îi găseau asemănare cu viața ei care se schimbase ca și acest din urmă trandafir. Spunea ea, am venit în cămin cu trupul și sufletul de dărăpânat de păcat. Am pus capă vieții mele stricate pentru ca prin harul lui Dumnezeu să înfloresc acest nou trandafir. Iubiți ascultători, încheiem episodul din Viața Mișcătoare. Adeliei, la punctul acesta, exprimându-ne două dorințe în legătură cu respectiv două categorii de ascultători. Prima, în legătură cu aceia care nu l-au găsit încă pe Domnul Isus Hristos, le dorim din toată inima să urmeze exemplul deliei, mergând la adunare, la biserică și acolo să-l caute și să-l găsească pe Domnul Isus Hristos să se întoarcă la el. Iar pentru aceia care pretind că l-au primit, le urăm din toată inima să-și verifice viața să nu fie înșelați. Dacă nu au inimă deschisă, dacă nu au pungă deschisă, dacă nu au dragoste deschisă pentru semenii din jurul lor, să fie convinși că nu au primit pe acela care a dat totul pentru noi. Nu se poate să fie născut din jertfă, fără să te jertfești, după cum nu se poate ca dintr-o oaie să se nască un lup. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și în minutele care urmează să găsim mai mult pe Domnul Iisus Hristos în mesajul cuvântului tău și fiind născuți din el, să împrăștiem în jur razele dragostei și iubirii sale. Amin. O Say for you and be Să fiu un izvor care împarte iubire și har, fără plată. Doamne, făc această rugăciune să fie expresia inimii fiecărui ascultător. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că ne aflăm la Luca, la capitolul 3, versetul 25. Suntem cu studiu într-unul din locurile foarte interesante ale Sfintei Scripturi, în care ne minunăm, de alcătuirea lor tainică și divină. Mulți dintre noi, poate, în ceea ce mă privește personal, am să mărturisesc că asta este experiența mea proprie, am citit de multe ori înșiruirea acestor nume, spița de neam a Domnului Isus și ne-am întrebat cu mirare ce rost are în scriptură, ce învățătură practică putem lua pentru viața noastră de toate zilele. Iată, aflăm acum cu multă bucurie și cu satisfacție deplină că aceste lucruri au fost scrise spre învățătura noastră ca o confirmare, dacă vrem, a versetului din 2 Timotei 3,16 care spune că toată Scriptura, deci inclusiv această înșiruire de neamuri, este insuflarea Lui Dumnezeu și este de folos. Aflăm cu multă bucurie acum care este folosul din înșiruirea acestor nume pe paginile Sfintei Scripturi în genealogia Domnului Isus. Am mai amintit și cu alte împrejurări și vreau să întăresc această recomandare și anume, cele ce auzim din explicațiile care ni se oferă prin Harul lui Dumnezeu cu ocazia acestui program, nu sunt nici pe departe menite să înlocuiască studiul personal al Scripturilor. Nimeni, nimic și nicio practică de pe lumea aceasta, nu poate să înlocuiască harul mare de care ne face Dumnezeu parte prin citirea personală, strict personală, a cuvântului lui Dumnezeu. Desigur, mă refer la cei care la Dumnezeu le-a făcut harul să aibă ochi, să știe carte și să fie capabil să o citească singuri. Dumnezeu s-a îngrijit și de ceilalți care din anumite motive nu se pot folosi de citirea directă a Scripturii și pentru aceștia Dumnezeu are în vedere acest handicap și le binecuvintează sufletele prin ascultarea mesajului, așa cum li se prezintă acum și în alte împrejureri. Noi ceilalți însă, care prin harul și bunătatea lui Dumnezeu am fost păstrați integri și avem posibilitatea să citim Scriptura, nu avem voie să înlocuim citirea, studiul personal al Scripturii cu ascultarea acestor programe, oricât ar fi ele de binecuvântate. Pentru că apropierea de Scriptura lui Dumnezeu ne face o relație directă și nemijlocită cu Duhul lui Dumnezeu, care ne va descoperi lucrurile strict necesare sufletului nostru, potrivit nevoilor particulare ale fiecăruia. Încurajăm deci îndemnăm fierbinte, rugăm foarte frumos pe fiecare ascultător. După ce ascultă lucrurile acestea, să se ducă în rugăciune și meditație înaintea Domnului, să citească singur și să recitească, să ceară și să aștepte de la Dumnezeu iluminarea în legătură cu nevoile personale pe care numai Duhul lui Dumnezeu le cunoaște în mod desăvârșit. Mergem acum împreună înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, citim versetul 25 de la Luca, capitolul 3, acompania de câteva explicații, după aceea cu voia Domnului și bunătatea dumneavoastră, iubiți ascultători, vom parcurge versetele în continuare. Iisus, Fiul lui Matatia,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 Domnul Iisus este darul cel mai mare al Lui Dumnezeu pentru noi pământenii. Citim la Ioan 3.16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Dar și noi, cei care l-am primit pe El, ca mântuitor și ca Domn, suntem ca El, adică darul Lui Dumnezeu pentru lume. O lumină în întuneric este un dar mare și noi suntem rânduiți de Domnul Iisus să fim lumina lumii. Aceasta găsim scris la Matei 5, versetele 14 cu 6 până la 16. Este de fapt ceea ce am amintit și în deschiderea lecției cu ocazia relatării istoriei lui Delia, că cine se naște din Domnul Isus care este miel blând, care se dă pentru lume, nu poate să fie altfel decât la rândul lui un miel blând care se dă. Dă din banii lui, dă din timpul lui, de din confortul lui, de din mâncarea lui, de din dragostea lui, de din drepturile lui, de din toate, cum a dat Domnul Isus. Numai acesta este semnul sigur că cineva s-a născut din Domnul Isus, din darul lui Dumnezeu. Următorul nume este Amos. Amos înseamnă purtător de sarcini sau încărcat, cel care e asupra lui. Rămâi surprins, când citește asemenea lucruri și ai zice că cineva le-a rânduit anume ca să se potrivească desăvârșit cu Mântuitorul nostru, cu slujba pe care o are El de făcut. Și, într-adevăr, cineva a rânduit totul în amănunt cu privire la Domnul Isus, iar acel cineva este, desigur, Dumnezeu Tatăl. Cine a purtat și poartă toate poverile noastre? Domnul Isus? Cine s-a încărcat cu păcatul nostru?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 și veți împlini astfel legea Lui Hristos. Doamne, minunat ești! Naum, următorul nume, înseamnă mângâiere sau bogat în mângâiere sau mângâietor. Este Dumnezeu. Cui îi se potrivește mai bine acest nume ca Lui Dumnezeu, Tatăl, Domnului Iisus, Fiul Său și Duhul Sfânt? Dumnezeu este Dumnezeul mângâierii cum găsim scris la Roman 15, cu 5 în alte locuri, adică naum, iar Domnul Iisus este fiul mângâierii și mângâietorul nostru. De asemenea, la rândul nostru suntem rânduiți și noi să mângâiem pe toți cei întristați și deznădăjduiți. Dacă suntem născuți din mângâiere, nu putem să fim decât mângâiere. Deci, un nou prilej să ne verificăm dacă suntem născuți cu adevărat sau nu din Dumnezeu. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste și un gând, scrie la Filipeni 2, primele două versete. La Coloseni 14, întâlnim oameni care mi-au fost de mângâiere, spune Apostolul Pavel. În altă parte citim: Mângâiați-vă unii pe alții sau: Tihic, fratele preiubit, vi l-am trimis în adins să vă mângâie inimile, spune Pavel, Colosenilor, în capitolul 4, versetele 8. Următorul nume este Esli. Esli înseamnă îndepărtat de mine. Într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu s-a rupt din sânul Tatălui și s-a îndepărtat de slava cerească numai ca să ne poată mântui pe noi. Cei care trăiam în păcat, noi, cei care ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Domnul Iisus a luat locul nostru, adică a venit aici, în îndepărtarea noastră, ca să ne poată apropia din nou de Dumnezeu pe care l-am părăsit. El s-a făcut fiul lui Esli, adică îndepărtare, ca să ne apropie pe noi. Binecuvântat să-i fie numele! La rândul nostru... Ne îndepărtăm și noi de multe favoruri ale vieții acesteia, ne îndepărtăm și noi de multe plăcere ale vieții acesteia care nu sunt drepturi legitime, numai pentru ca să putem la rândul nostru, semănând fiului lui Esli, să aducem înapoi pe cei îndepărtați de Dumnezeu. Nagai, este numele următor, înseamnă lumină, strălucire. La Evanghelia după Ioan șase, citim că Domnul Isus este lumina, care luminează în întuneric și întunericul n Noi, la rândul nostru, născuți din lumină, nu putem să fim decât tot lumină și în tot ce facem, în special în familiile noastre, apoi la școală, la servici, pe drum, felul în care trăim, este o lumină dacă suntem născuți din lumină pentru cei din jurul nostru care zac în întuneric. Cât de limpede este cuvântul lui Dumnezeu și ce minunate sunt din veșnicie ori sale. Cu cât stăruiești și adâncești cuvântul lui, îți dai seama săvârșit de frumusețea adevărului. Toată slava se cuvine Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul 26 de la Luca la capitolul 3, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu continuă expunerea genealogiei Domnului Isus cu următoarele nume. Isus, Fiul lui Maat, Fiul lui Matatia, Fiul lui Semei, Fiul lui Ioseh, Fiul lui Ioda. Cuvântul lui Dumnezeu, iubiți ascultători, este adevărul întreg, adică în cele două laturi ale lui, atât fizică cât și spirituală. Fericit este omul care cugetă adânc la Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, trecând sub călăuzirea Duhului Sfânt în latura spirituală, acolo unde se poate bucura de lumina negreită a Lui Dumnezeu. Cine rămâne numai în latura fizică, în literă, nu cunoaște încă neprihănirea și libertatea în lumină, nu știe ce înseamnă odihna adevărată în Hristos Isus. La versetul de mai sus, ca și la toate versetele care alcătuiesc Cartea Neamului Lui Iisus Hristos, vom căuta să pătrundem în latura duhovnicească a adevărului, ca să putem înțelege mai bine pe Mântuitorul nostru și lucrarea Lui pe Cel care este Duh. Așadar avem pe Iisus Fiul Lui Maat. Maat înseamnă El vine. Din aceasta înțelegem că, într-adevăr, Domnul Iisus a venit odată pe pământ și va veni iarăși pe norii cerului. Dar nu numai atât, ci El vine la toți cei care îl cheamă cu inima curată. El vine în ajutorul celor ispitiți, cum găsim la Evrei 2 cu 18. Apoi, în alte locuri din Scriptură, găsim că El vine la cei însetați, El vine la cei săraci, El vine la toți cei care-i deschid ușa. Și un verset de o deosebită importanță și valoare, care aduce inimilor noastre o nespus de mare bucurie, este acela din Ioan 14 cu 23, în care citim că dacă cineva iubește pe Dumnezeu și va păzi poruncile Lui, Tatăl meu, spune Domnul Isus, îl va iubi, noi vom veni și vom locui împreună cu El. Ce făgăduință, mare, iubiți ascultători, ne este făcută nouă! Astăzi, aici pe pământ, deosebit de făgăduința făcută în Apocalipsa, cu privire la zilele din urmă, când Domnul Isus făgăduiește bisericii din la Odisea, că acelui care va birui, îi va fi dat să șadă cu el pe scaunul lui de domnie. Este o făgăduință care depășește totalmente puterea noastră de cuprindere în înțelesul ei întreg, numai în veșnicie vom putea să înțelegem, dar... Cât este de mare această făgăduință, nu este mai mică și cea care ni se face acum, potrivit căreia oricine care iubește pe Domnul Isus Hristos și păzește cuvântul Lui, are promisiunea Domnului de a veni împreună Domnul Isus și Dumnezeu Tatăl să locuiască în El acum, aici, pe pământ. Mare har ni s-a făcut nou niște ființe pierdute pentru totdeauna prin Domnul Isus Hristos și din pricina Lui. Următorul nume este Matatia. Despre semnificația acestui nume am citit în versetul dinainte. Numele următor care li se redă aici este Fiul lui semei. Semei înseamnă El a ascultat sau Domnul Aude. După cum odinioară Dumnezeu a ascultat gemetele Israeliților care se aflau în robia egipteană. După cum vedem la Exodul 2 cu 24, tot așa el a ascultat gemetele tuturor fapturilor sale care zac în robia păcatului și a morții și a trimis un mântuitor desăvârșit pe singurul său fiu, Domnul Isus. Oare noi, cei născuți din cel care aude gemetelor din jur, nu vom fi la fel ca el, ascultând luând aminte la gemetele și la nevoile celor din jur? Următorul este Isus fiul lui Iosef. Iosef înseamnă domnul va adăuga. Însemnătatea acestui nume am redat-o în versetul 24 unde s-a tălmăcit numele lui Iosif. Dumnezeu adică ne adaugă la sine pe calea cea una singura adevărului său. Nu noi ne adăugăm lui Dumnezeu, căci Iosef înseamnă adăugare pe căile alese de noi, ci El, Dumnezeu, ne adaugă așa cum este voia Lui, cu condiția ca noi să vrem să fim adăugați. Alegerea este a Lui, lucrarea este a Lui, tot ceea ce se cere de la noi este să dorim și să-L lăsăm să ne adauge Dumnezeirii sale. Următorul nume este Ioda. Ioda înseamnă înțelept, înțelepciune sau, mai are o altă însemnătate, Dumnezeu știe. Mântuitorul nostru este înțelepciunea întropată, după cum citim la 1 Corinteniu 1 cu 30. El pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înțelepciune ca să ne izbăvească nu numai de păcat, ci și de întunericul neștiinței și al rătăcirii. Un adevărat urmaș al lui Hristos este un fiu al înțelepciunii, este un fiu al luminii și el așa umblă. Așa se comportă, așa doarme, așa se trezește, așa lucrează, așa se odihnește. Ca fiu al înțelepciunii, fiu al luminii. Cum a fost Domnul Iisus pe pământ, așa trebuie să fim și noi și nici nu putem fi altfel dacă ne-am născut din el, urmașii săi. Aceasta ne este chemarea, acesta este rostul nostru în lume. Și după cum am spus, nu se poate să se nască din lup o oaie și nu se poate să se nască din oaie un lup. Toți acei care sunt născuți din jertfirea mielului lui Dumnezeu au natura și firea mielului. Multe mii de secte sunt astăzi pe pământ și mulți spun că sunt credincioși. Dar după cum un negru, spunând că este alb, nu poate fi alb prin aceasta, în același fel, un păcătos spunând că este albit de sângele Domnului Iisus nu este prin aceasta alb. Vrei să cunoști cine este adevăratul credincios? Indiferent de numele denominațiunei pe care l-ar purta, dacă are o viață de miel, o viață care se predă, se jertfește spre binele celor din jur, o viață care este smerită înaintea lui Dumnezeu, o viață de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, atunci poți să știi că ai de-a face cu un credincios, indiferent de numele denominațiunei căreia îi aparține. Domnul să ne facă harul tuturor să avem această naștere adevărată din mielul Isus Hristos, care să se arate neapărat în viețile noastre și să nu avem liniște și odihnă până când nu vedem manifestarea puterii vieții Domnului Hristos de sfințenie și dăruire în noi. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului L046 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Harul și Binecuvântarea Lui Dumnezeu să coboare și să se oprească peste orice inimă dispusă să-L primească, așa cum ne-au fost pregătite în Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare. Io puoi lui tu